Тим часом цвітанка розплющила очі. «Де я? Що зі мною?» Упізнавши Боревої, і Хорива злякалася. «Ой, ви!» Боревой обняв сестру. На його очах виступили сльози. «Не лякайся, сестронько. Це справді ми. Хорив і я. Як ви тут опинились?» Ми йшли слідом за твоїми ворогами і врятували тебе. А Кий? Кий весь час був з нами, та коли напали гунни, він залишив нас тут, а сам помчав до Кам'яного острова, щоб піднімати людей. З ним нічого лихого не станеться. Боревоє вразило, що сестра турбується про Кия і ні словом не згадала батьків про смерть яких і не здогадувалася. Та він стримано відповів: "Ти ж знаєш, якщо боги не захочуть, то з його голови волосинка не впаде". Про батьків він вирішив сказати їй пізніше. Цвітанка вже зовсім отямилася від страшного потрясіння і підвелася на ноги. З її кис із одягу стікала вода. «Що ж тепер?» Відповів, хорив, Теж мокрий, як хлющ. Тепер ми викрутимо одяг, Заберемо зброю І в путь. Часом нас обмель, І йти далеко, хто зна куди. Тож гаятися не будемо. У верхів'ях росави лісів стало більше. Та ж простору для гунської кінноти залишилося чимало. І гунни не примусили себе чекати. З'явилися вони о півдні, коли полянське військо, стомлене спекою і виснажливою дорогою, стало на спочинок на березі Струмка. Помітили його дозорці, що читували на горбі. Примчали, перелякані. Князю, гунни! Кий саме жував сухар, Розмочений у струмковій воді, що текла між осокою і водоростями. Він був, як і усі, страшенно стомлений, і хотів хоч трохи спочити після важкого переходу. Та, почувши таку новину, відразу схопивсь на ноги де вони за три чи чотири поприще ідуть по наших слідах. Багато їх, мабуть, уся орда клубочиться в степу, моврій і миттю подав знак тривоги. У путь, друзі, в путь. Наш порятунок ліс! Устигнемо добратись до нього добре, не встигнемо біда буде. Усі вже встигли оцінити розум і досвідченість молодого князя і по битві на широкому березі, і по перемозі на лісовій галявині. І по тому, як він уміло відводив військо, плутаючи сліди і не поспішаючи, щоб дати змогу родам, переобтяженим дітьми, худобою, домашнім скарбом, відступити попереду на лісові окраїни полянської землі. Тому хоча всі відчували себе украй стомленими, ніхто не заперечив жодним словом, підвелися і побігли. Ліс маячив у далині темно-синюю смугою, до нього було не менше трьох поприщ. Кий біг і тривожно думав, що робити, якщо гунни наздожинуть їх в чистому полі. Вступати в бій? Але як? Вишикувати військо лавою? Нічого це не дасть, бо гунни одним ударом розтрощать її, прорвуть, потопчуть кіньми, посічуть шаблями стати у круг, щоб гунни зав'язли своїм клином у непробивній товщі полян. У цій думці щось є. Справді, ніякий клин не спроможний розколоти військо вишиковане у такий спосіб. Він просто зав'язне. заборсається у гущі воїв, котрі із всіх боків закидують нападників стрілами і списами почнеться січа. А у такому випадку, як кажуть, баба надвоє ворожила.